Inna alhamdulillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina min yahdi illahu falamud illa lah man yudlil falahadi lah wa ashadu an la ilaha inna allahu ahdahu la shalika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Listen, there were The dhavajdari musimina s-satim me me zinëgjinë në temave tona që kemi përmtuar në pastrimin e shpirtit dhe kemi fol në mësimin të kaluara për disa të cilësi të gabuara të cilat duhet të regulloj besimtari gjithashtu do dhe fasim edhe sot për një cilësi tjetër të keqe për i të cilës duhet të ruhet besimtari Ma djetë të turit përsa e shumë Sepsa jo është këtë rrëse Dhe Djetarët kanë përshkuru atë Si nga Cilësit e para të këshia Të cilat kanë ardhur në tok E dhe këtë cilësia Cilësia e chasedit Që është chasedit? Chasedit uh, ju në rabë e vlezer Të të thot uh, Zili Zili në gjurë shqipe i themi zili ose smir do me thëm do me koptimi qëllimi kësa i fjale ose këtë termë që përdojnë islam do thot që ta uresh mirësin që i ka dhe në Allah subhanu wa ta'ala një personi po e për sëris ta uresh mirësin që i ka dhe në Allah një personi ka thënë një përdjetarit që i në qëtë El Gjurjani Fot hasidi është ta ndrrosh, do më ta urrësh edhe ta ndrrosh. Ta ndrrosh neagimin e një mirësie që i ka dhënë Allahu një personi. Do më thëngë që ti e urren të mirë sepse Allahu ka dhënë një mirësi ti personi. Edhe ndron që Allahu të hiqë të mirësi ti personi, kjo quhet hased ose zili. Ë gjithashtu ka thënë një tjetër, hasidi është dhimbja që ndjen njeriu në veten e tij kur shikonte dikush tjetër një një diçka të mirë ose një mirësi dhe përpjekja për ta për larguar atë nga ky nga ky person dhe thot pastaj kjo është një cilësi e ulët, e keqe te çdo kush dhe e shëmtuar kjo është për kufizimin e hasedit moment që t'njihet dhe para se të fillojmë të flasim për domethën argumentet që kanë janë treguar në Kur'anin e Sulet për hasedin Du të patit e që të bëmë dalim në dhe mjetë disa gjërave Dhe para gjërësht Dalim në dhe mjetë hasedit Edhe garës Një person ka hased dika Ose dy persona ka hased njërën tjetërin Edhe dy persona bëmë gara me njërën tjetërin Kush është dalim në me tërë dyave Një person që Ka hased dika tjetër Dëshiron që t'i reagohet dhe t'i mirësia Kurse një person në si një bëmë gara me dika tjetër A i përpikët të arrijet të tjetë në mirësin që ka a i Por pa dëshiruar që ka mirësi të i largohet vlajt ti Thamë në në kërsh dali në mendë hasedit edhe Garës që mund bëj njeri ju Më ndikët tjetër Të që ku flasin për garë Këtu bëhet fjalë për garën në punt mira Ndërsa garimin në qeshet dynjas ku Kushe kushe këtë më shumë pasuri ku Kushe kushe këtë më shumë makina ku Kushe kushe këtë më shumë dyqane normalisht kjo gara dhe pse është lejuar në origina jo, nuk është e përqyshme për besimtarën, për besimtarën nuk bën gara për qështë dëmjasë, për bën gara për mirësita heretit dhe normalisht që gara në qështë dëmjasë e qënë njeriun që të gjithë edhe në përharaman kërë qëllimi jonë është ku flasi për gara për gara të mira edhe dalimin dhe me të hasedit dhe gara së kështë thash e Një ashtu dallimi ose përngjasimi me dy gjëra të tjera kemi do të kuptohet kush është dallimi ndërmjet ose ngjashmëria ndërmjet ë eh, hasedit e dhe koprocis. Hasedi dhe koprocia janë dy cilësi të ulta. Të dy janë tkëjia i urren Islami dhe ë eh, duhet që njeriu të bëjë një dallim me tyre dhe pse ato kanë ngjashmëri shumë të madhe dallin numit kopracis dhe edhe hasidit asht se kopraci tregon dorë shtranguar për atë që ka i ndorë në dorën e vet. Tregon dorë shtranguar për atë që ka i ndorë në dorën e vet. Ku ze hasidiu ose ziliqari tregon dorë shtranguar për atë që nuk është ndorë në dorën e tij, por është ndorë në dorën e Allahut. Nuk tregon koprac, famirsita e Allahut që ai si ka në dorë, i ka vënë te Allahu. Donëthon hasidiu ose ziliqari është Nji nga Kopraazë më të mëdhenj që ekziston në dynja. Edhe këto ka qenë një përzitje çifutëve. Siç do t'i rregojmë në argumentimin e mëposhtëm, ka qenë një përzitje çifutëve që ata kishin hased të madh. Edhe pse ata kishin kooperati, nuk i jepën atë që kishin në dor, por gjithashtu ata tregoshin Kopraazë për atë që ishte në dor të Allahut më dhuruar dhe donin vetëm për vete. Ë, çësia e tretë është dallimi ndërmjet Haseidi i keq dhe hasedi i mirë. Del pyetja, a ka haset keq dhe haset mirë? Themi po, hasedi nda dy lloje. Ndaj haset keq dhe haset i mirë, nëse do na lejohesh ta quajmë haset, e po them besoj se kjo lejohet sepse profeti sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë haset. Dhe ka thënë në hadithin e saktë, la hasada illa fi'tayn. Nuk ka haset vetëm se në dy gjëra. E para gjë është një person te cilit i ka dhënë Allahu Kur'anin. Dhe ai e zbaton atë dhe ua mëson të njerëzve. Edhe i dyti, një person te cilit i ka dhënë Allahu pasuri, dhe ai e shpenzon atë në rrugt të Allahut subhanuhu te ala, ose e shpenzon atë në hajr. Ë ka lejuar profeti sallallahu aleyhi dhe selemi që muslimanët të kërkojnë këto dy gjëra. Mirpo qëllimi i haseln tek hadith nuk është që ti të ndrosh që Allahu të që të heqë mirësinë të personit por çditë të ëndërrosh të kesh si ai. Kështu që dallimi ndërmjet hasedit të keq dhe të keqë ditë mirë ku është, është në dy pika. E para është që hasedi keq do thotë që ti të ëndërrosh të i largojë Allah mëshirën tjetrit dhe t'i api ty. Edhe dallimi dytë është që te hasedi i mirë njeriu nuk ka hased ose zili, vetëm se të dëshojë të, të mira që janë te Kurani edhe pasuria që përdoret për hajër. Te Kurani i cili zbotohet dhe mësohet njerëzve të mësimi kuranit që zbatohet dhe mësohet njerëzve dhe të pasurisë që përdoret për hajer vetëm këto dy gjëra ka thënë profeti sallallahu selam mundet që njeriu të ketë zili do të thotë si që të ndëroj të ketë siç i ka ai person që i ka kohë mirësi edhe nuk qoftë ky hasedi i keq por qoftë i lavdëruar tek Allah subhanallahu teala gjithashtu ka treguar profeti sallallahu selam në hadith edhe që transmetohet në Muhamx dhe është hadith i saktë është një ngjashmëri me këtë të them tash Fot shembulli i thiumedit është si shembulli i katër vetave. O tipari është një personi të cilit i ka dhënë Allahu dije dhe i ka dhënë pasuri. Edhe ai e shpenzon këtë pasuri në bazë të dijes tin hajr. Dhe më është problem për këtë. Edhe një person i dytë, personi i dytë është një person të cilit i ka dhënë Allahu dije, por nuk i ka dhënë pasuri. Edhe ky e ndron që të kishte pasuri si i pari, ai ta shpenzonte në atë hajr që ai e di citish si më zonin e pari. Fut profetin sallallahu alejhi wasalem këto të dy janë në shpërblim njësoj. Dhe kjo është një lloj ilie e mirë e ngjashme me atë që përmendëm musiper. Edhe për të tretin ka thënë profeti sallallahu alejhi wasalem, është një person të cilit i ka dhënë Allahu pasuri, por nuk i ka dhënë dije, domoj nuk ia ka dhënë të vërtetën. Edhe ai thotë shpenzon pasurinë e tij në tkjia dhe më gjuna kurta. Edhe i katërti është një person i cili nuk ka pasuri dhe as dije, as nuk i njeh vërtetën dhahas, nuk posedon dynja. Foth profeti sallallahu alajselem për këtë. Edhe ky thot i katërti është i, i barabartë me të tretën i gjunaf, sepse ky thotë ndronse kur të kishte pasuri ta shpenzonte si i tretën e të keqe. Në qëllimin tu është për të bërë dallimin midis hasedit të mirë dhe hasedit të keq. Ne këtu nuk e kuptoa do të thonë se hasedi i mirë nuk është ose nuk do të thotë që njeriu tan dëroj ti e largoj ti largohet mirësia e Allahut tjetrit por thjesht ndëroron që Allahu të japë mirësi të si tjerat Hasëdi në sipërsmundjeve të këqija, të cilat kanë hyrë tek popullit të mbarshëm dhe ka hyrë dhe të edhe tek muslimanët. Edhe, domethënë, shkaqet e hasëdit ose shkaq kurësori i hasëdit kush është Shka që të hasen dhezjen Disa, mund thëmë për e tyre është urejtja Që ka njëriju për dika Urejtje që ka njëriju për dika është ty në të Që ta urej dhe mirësin Që ka këj person Që ta ndëvej që Allah Ta poshtroj e të E më rao Një për e sëjëve është Kopratia e njëriju Disa njëri zën e që koprat Sa Nuk janë kopras vetëm për atë që kanë ta ndonë në dyre, por duan ose ndërrojnë sikur ta kishin gjithë dyja në dorë, mos i japin njerëzve asgjë. Sikur ta kishin shiu në dorë ata, nuk do uchonin ca njerëzve dy pikësh jo. Dhe hasedi përfituohet më shumë tek njerëzit të cilët janë të barabartë në një gradë në fushë aktuar. Në fushë aktuar, domethënë, nëse dy njerëz punojnë të njëjtën lloj të njëjë një punë dhe janë Rival Të këta mund përfetorat hasedi Ndërsa nëse ta nuk e rival Zagonisht nuk ka hased dhe me tyre Si për shavoh Dikush është mjek Kuset jetë është një një një një njërë Zagonisht në këtë loj fusha ta nuk kanë hased për një tjetërin Ndërsa nëse të dy dhe e në mjek Ose të dy dhe e në horxallar Ose të dy dhe e në mësuësa Ka shumë më thikje në thikje të një me tyre të ketë hased Dhe të ketë dhe më th Njithesh një dashje e përshkaqeve kë që e shtyn njërën këtë hased është ignoranca. Mosnjohja dhe mosdorezimi ndaj caktimit të Allahut subhanahu wa taala, sepse besimtari i mirë, ai i cili njeh kaderin e Allahut dhe njeh emrat e cilësit të Allahut, nuk ka mundësi të ketë hased. Domethënë, që të veprojë atë që i vjen atë ndërmend nga hasedi i tij. Besentari i mirë është ai i cili dorëzot Allahu subhanahu wa taala dhe e di që çdo gjë që vjen vjen me saktimin e Allahut mëdhorur. Prandaj ai nuk e urren mirësinë që i vallahu dikujt sepse çdo mirësi që i vjen dikujt, ajo i vjen me saktimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse ti e urren atë që u rrë në vërtet saktimin e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i e durzuar kaderit që ka vendosur Allahu te krijesat. Dhe kjo domosdoshmërisht normalisht është një lloj kundështimi ka deri te Allahu dhe është gjë e keqe, gjë e rënd. Si shtohet Thot një përselevëve Thot haset qiu është armiku i mirësis Allahot është armiku i mirësis Allahot I dhe është thua është dhe armiku i kaderit Allahot Haset qiu i dhe është thua është armiku edhe i kaderit Allahot Allahot ka të rëgurë në Kur'an Në disa ajete për qështën e hasetit Dhe mund të themi dhe në shkurt i mirësht që një për këture ajete është në surën përkare që ka të reguar Allah për që futët. Thot, vëtë dhe këthio min ehlë kitabila u jordunë ku min ba'di imani, ku më kuffaran, hase dhe min rindje më fusihim. Thot, kanë dëshiruar shumë prej në diegësve të libidën, prej që futëve. Kanë dëshiruar që t'ju këthejnë juve, pasi këni besuar, mus besim t'arë, thot, nga hasedi që kanë ta në vetët e tyre, të thot. Pasio atyre u shbërë i qartë e vërteta. Pasio u shbërë i qartë e Cilësia që futëve është Ata janë haset qi, kanë haset Edhe arsyeja Që ata nuk e panuën vërtetën Ishte hasedi Arsye vërtetë se nuk e besuan profetit së në që futët Po të qikosh me dine Që futët e me dine se njim një shumë mirë Profetit së në së në dhe dini që e ishtë dërgujë Allahot E me gjitha të Ata nuk e besuan Të regohet Që ku profetit së nëllohu Luftoj një prefise dhe të qëfutve, edhe fitoj, edhe i mori ata për të më vërarë, mori një për të parëve të tyre, i të i liqushe hujej i më në lakhtop, ose t'i kusht jetër, edhe bën gajtë për të më vërarë, edhe i thot kën hujej, i thot shikodhët, unë nuk jam bërë pishma pëse të kam luftuar të u Mohamed, edhe pse dhja që ti i dërguri Allah, thot, por, ku që i hap luftë Allahot, a i shi mundur që s'pohon Allah e dinte shumë mirë që ku ishe dërgurë Allahot e me gjithë të nuk ishte bërbish ma mëse kishë luftuar nga haset i ma se kishë në vetën e titot e me gjithë të e papa i e dinte që ku shë luftonë Allahot, a i shi mundur dhe mund kjo është vërdetimi nëse që të ka tërgurë Allahot që ata ka në pas haset shumë ma dhe sot e kësa e dita ata ka në vetë e tyru një haset të paparë nd edhe sot, sot e kësë e dhira ata janë të cilët e drejtojnë e drejtojnë në mëthënë të heshtën edhe shtizën dhe armët këndrejtë muslimanve dhe përpikjen që t'i shfarosin ata ku do që t'jen Gjithashtu ka të regua Allahu s.t. që nga hasedi matë që kanë ata që futët ata do të shëroni që ku mosu jepi njërzve edhe që ka të dhëgjëllë thotë thotë Allahu s.t. për që futët dhe a mlahum naseebun min al-mulk fa idhan la yatuuna an-naasa naqira am yahsuduna an-naasa ala ma ataahum Allahu min fadli thot akaan ata ndo nje pjes prej pushtetit domethën po sigurt kishin ata ndo nje pjes per pushtetit te Allahu subhanahu wa taala ata nuk do te jepnin njerve ne nje naqir kena naqira junan junab çe do thot e keni par fare e Hormus fara te Hormu arabe Fara huma arabe keni parasysh Fara huma arabe ka do të thonë është si njëse si fara gruri dhe jesh në fara grurrit. Në njëra është e mbledhur, në anën tjetër nuk ka nuk ka domun të çaj, ka vënë nga një anë çaj. Nga ana kundër asaj asaj vizës, ka anë kundër ka një pik. Ka një pik mundës. Një, një, një pik si tip kërthize ndodhet aty pranë mundës aty. Kjo quhet në qinjun e arabë. Këngjun e këtu quhet në qir. Domthon dis ka para vlerë shumë e vogël. Futullaj madhur që, që të çifutën dhe këtë kaq të vogël para dhe kët pik, nuk do i jap në njerëzve, por që të do kishin gjë atë, porse të dorëtot. Çifutot. Po a kanë hasedat për atë mirësi që u ka dhënë Allahu njerëzve? Tregon domthonjë që kooperacia e tyre e madhe, kooperacia e tyre e madhe i ka çuar ata që kanë këtë lloj hasedi. Domthonjë kooperacia e hollë është një përshkagje që çon në hased. Urejtja gjithashtu që ka njërë për një person E qonë njërëjnë gjithashtu në hased Dhe kjo është silësia që futve Dhe Allah subhametana të regohet të dhe gjithë Që ne të ruhemi Dhe mosun gjajmë atyra Gjithashtu ka të regohet Allah i madhëruar Një grupë titë njëzish Të cilit kanë hased Dhe shfashin atë një armët të në tyre Dhe Allah subhametana Se e kullu lëmukhalafun e idhe në talaktu Minam e gani malita Kudu ha dhar do thonë ata të të cire kanë nginu në mrapa, të cire nuk shkonë luft me Prof. S.A. me sahabët. Shkonë, sepse nuk do në luftonë në rukët Allahot. Kur ju të shkonë, i thotë për të marë plashkën e luftës, ata do thonë, në lejoni që të dhimë dhe në me ju. Dune, ju rridu në ju bët dilu këna më Allah. Ata duen të ndryshojnë fja në Allahot. Thuaj, Fadallahu subhanahu kul lentattabiuna nuk keni për ta ndjekur kedhalikum qala Allahu min qabl. Çu ka thënë Allahu përpara se ju s'do na ndiqni nga mbrapa, nuk jemi marrë për shkufte. Fa sayquluna bel tahsuduna. A do thonë ju përkund lajë nëse sepse ju na keni hased. Bel kanu lafqauna illa qalila. Fadallahu madhuar dhe por ata thotë nuk kuptonin, thotë kuptonin shumë pak thotë. Thot. Thot, Udhëran ata mendonin që ta kanë hased neve, prandaj edhe këta domodin nuk na lejonin që të vinë malë me me ma me ta nga jurancë të tyre me metodologji dhe normalisht e kishin haset për besimtarë që pse ata marrin ose marrin prandaj duhet të indikojnë nga mbrapa. Kto janë disa ajete që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për haseidin. Dhe sa profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur për haseidin në disa hadithe dhe ka treguar dëmin e tij. Për këto haditheve është hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma se ka djuar profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Kur të dëshirohet Persia edhe të qirodhë gjithashtu vëndi romakëve qëfa popullu dhe jeni ju o të të sahabëve në, në si të silën ju si dhe jeni më një djetërin i thot Abdu Rahmanu më në Arufi i përgjitë të profetës sënëm dhe i thot ne thot dhe jemi si qka urdhërua Allah dhe, dhe, dhe i dërgu e ti i thot profetës sënëm mos dhe jeni ndryshe tha ju tha jodha Kur do të çroqëta vaja, juva do bëni garë me njëri tjetrin, do ta keni haset njëri tjetrin, do i ktheni shpinën njëri tjetrit, do ta urrëni njëri tjetrin, edhe diçka të ngjashme me këtë. Më pas do të, të përfitosën, do shkoni tek fukarejtë e muhaxhirëve dhe do tifosni ata në sherr me njëri tjetrin. Pastë më pas do shkoni te fukarejtë e muhaxhirëve dhe do tifosni ata në sherr me njëri tjetrin që të vrasin njëri tjetrin. Hadithin transmeton Imam Muslimi. Edhe kjo të regonë dhe lezve që dynjaja është një përishka që vekrujësore që e fut njeri unë në haset Dynjaja Keni parë njerë që muslimarën të kenë haset njeri mëse hynë gjenet? Ja Pse këtë hynë gjenet? Ja Nuk ka haset për të më gjesë Mëse gjenet e shi gjeri në zetë gjithë Në zekur shka vend në vetë Kërse dynjaja në njerë që shenë gusht Pra në njerë thë të kemë mëse kjeta i Domthon do bën gara, pasi më thonë do t'ja marrë, domthonë atë. Mirsin Allahu tjetër dhe do ndërron që Allahu të heqë detyrën e vet javë këtij. Domthonë, dynjaja është një përshkaqeve kryesore që, që e nxisin njeriu që ai të ketë hasit vajzën e tij. Domthonë, këtë gjynaf ka qisërën njeriu fiton për hir të çar, për hir të 2 lekëve të cilat s'ka për të marrë me vete. Allahu mund kujtohet para asaj kohash, para disa vitesh, shkolla e të vërrëzët me njeriu tim dhe subhanallahu po më tregonte për një person që kishte vdekur para sa vitesh, më tha vallallai, "Në ky person tha, nuk e ka ngopur barkun e tij këtu në dyllanën asnjëherë", thoshte subhanallahu. Ky person ka jetuar si xahir, ka jetuar si po thoshën subhanallahu, ka vujt shumë në dyllanë. Dhe vallallai, ky person s'e ka ngopur një herë barkun këtu në dyllanë. Edhe un po më ndohesh thoshën subhanallahu, ky person ndëyti në këtu në dyllanë sa ndëyti, nuk e ngopi një herë barkun paske vujt kë shumë. Çfarë mori me vete? qëfar mori me vete po i qenë këpi bagun në një dyja qëfar mori me vete qëfar njëllet njëri ju pëse kur të desi njëllet vëtëm gjunafi i hasedit dhe gjunafi gjitha atyre pisligjim që ka bërë për hirtë për hirtë dyjas subhana dhe sa i qelbët a që i qelbët si ajo plaka shtrig plaka e shëmtuar e cila i mështron njërzit në fundi hedhë dhë humë në erë në foto këtyre mos u pafshim më. Në mundo me pafshim, më do mos u pafshim më. Shkonin xhenems atë meritonin. Për hir të dynjas, subhanallahu që çon njeriu në hased. Ndër tia që i si dërgon profeti e thon këtë ditë. Gjithashtu, ka transmetuar Buhari radiallahu anhu, një hadith tjetër nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ka thënë: "Innahu sayusibu ummati da'ul umam." Do t'i bjerë ummetit tim Së mundja e ometeve të më pashme Qalë Oma da u lëmëm I thanë dhe qështë mundja e ometeve të më pashme Qala Al-asharu wal-bataru Wa t-tëkathru Wa t-tenafusu fi d-dunja Wa t-tëbaudu Wa t-tëhasudu Hatte e kunë l-bëgju thumë l-hërgj Tho profesor sallallahu aleyhi sallam Se mund të ometën më pashmë është mendimasia, kërneria, shumimi, garimin dënja, lagimin në njëri tjetëri, hasedin në njëri tjetërit, patrecit në njëri tjetëri në fundfarë, vrasja në dëmit njëri tjetërit. Hadithin e ka transmituar të abarani me e zinjëri transmitimit të sakt. Subhanallah, këtë dënja e ka qëndyr e qënë njëriun që a i dzirë me vlezët e ti e në fundfarë, pësat me i tojë gjëhnemit. Allah nuk është qëllimi këtu vleze që Kur thejën që dënja, nuk e më për qëllimi që ti mos në kërkosh dërëtën tënde A i që është dërëtën dërëtën të kërkosh Këtu bëhet fjallë Që njeri përhir u përhirë dënjas Bënë pa dresin njerëzve U hynë atyre në hak U bënë atyre të gjithë të të shijat Dhe dynjan, dhe të më përfituar dënjan Dhe ma në caj a i me i të në qëhënimin Gjithashtu ka të rësmetuar Ebu Horej, radhiallahu anhu, se profetis sallallahu alaihe sallam ka than, i jaku madvan, po të ruaj unë i premendimit keq, ose premendimin për gjithësitut. Në mërën, di shka gjithësirë sigurët dhe jesë me mendim, mëse përdojnë dhe si sigurët sa e mundit gjithë, mundësit dhe vërtetut. Fejnë nga dvanë në e këtëbel hadith, sepse mendimi është, bise dhe me gjenjështët. Pasë e thotë, wa la të hasësu, wa la të gjessësu, wa la të nafësu, wa la të hasëdu, wa la të baghëdu, wa la të dabëru, wa kënu iban Allah i khwana. Ka dhënë disa përësi shumë të më dhaja thot, profeti s.a.a.s. dhe, mosës pjullonë njëri tjetërin, mosës garonë njëri tjetërin, më në të gjithë dhënjës, mosës kini hasët njëri tjetërin, mosës kini hasët njëri tjetërin, Mosë u rejni njëri tjetërin, mosë i këthejni shpinë njëri tjetërin, dhe jini ose bëhun një robri të Allahot vë lezer. Më dhënë urdra, të shkurtra, të qarta, të prera, për atë që dëshironë fitë të gjenetin. Thënë dërë tjera, u alatë të hasedu mosë kini hased njëri tjetërin. Sepse hasedi e shkateron njëri unë. Hasedi, e shkatëron e dërmon njërjun që që thotë profeti salasen në hadithin që të resmeton Zubejmë në l'Awwam rradi Allah nëhu thotë në debba i lejkum dhau l'umëm thotë hyjë të kjo së mundja u metën në pashme el-hasedu e l-bagdha ka thënë hasedi dhe u rejtja hi e l-hali qa thotë el-hasedu e l-bagdha hasedi dhe u rejtja këto e thotë janë ato që e ruajnë thotë në aquluh tehliqul shar nuk po them që ajo të rruan flokët por them të rruan fen do të thon hasidi do urrejë edhe me një tjetër sepse nuk ka mundësi një person të ketë hasem mosketë rrethje do të thon një person që ka hasë patjetër do kërë dhe urrejë kështu ato bashkojnë dy e bash dhe bëjnë një një smundje e kokëglavitur e përbër tek njeriu e cila bëhet çka që të rruaj ja fen njeriu edhe një, një pa fen shumë të dobët Thot nuk për them që rruan flogët Për them rruan fen Pase thot profetës salem Wallevi në fsi bjedi Latët khullull gjennë të hata të u minu Thot pasha të në dorët të cilin shpirtim Nuk keni për ty në gjennë Dere sa të besoni Dhe nuk keni për besua Dere sa të duani A të të regoj për di shka E cila Ua u mundësov të lejgjeje Nëmen që të duani një një një të drit Tha për hapën e selamën ndëmijëri ndëmijëri tjetrit. O vëllezërit shikojë subhanallahu ka thllu muslimanëve në selam ndëmijëri tjetrit, ka hyrën në mbytyrë hasedi, ka hyrën në mbytyrë urrëtia. Subhanallahu kjo është poshipi profetit. Mbas se disa njerëz mund duket mund duket shumë e thirr. Pse ti i lësh një selam musliman, selamallahu musliman? Po, sepse kjo ka ardhur nga Allahu subhanallahu teala dhe Allahu është di më mirë se çfarë ka në veten e tij dhe çfarë i bën dëm e çfarë i bën dobi edhe në ka të reguar në këtë shpallit që i ka dhe në profetit të i sallallahu aleyhi sallam që lënë e selam e në me muslimatë që o në futin e uretis dhe hasetin në me tyre shikoj, gjitha ta cilët për dendojnë se nuk javin selam muslimatë dhe u bëjnë hegjër uretin e madhë që kanë atë në me për muslimatë uretin e madhë që kanë më muslimatë dhe hasetin e madhë që kanë atatek muslimatë sa shodhë i lësit e këta Ata thënë kjo nuk vlemë për ta, kjo nuk është e mirë, kjo nuk është shumë, kjo nuk është shumë, kjo nuk është shumë. Dhe nëse kanë ata gëzohën, nëse kanë tjetë këtë dherohënë. Gjithashtu një prej arsujeve që ka tërgurë Profetin S.S. Që futu rejtë në mënë musimareve ose i lërgonë zemët, është dhe përqarën e safit. Edhe vallaj, pëtheme, kemi, kemi përvu dhe kemi parë të lëgj shkoni i vend dhe shikoi shikoi se si falen po qe se shikoi musliman se ata jan në saf nuk janë bashkuar të ngjitë me një tjetrin po them 100% e sigurt qe ata kan urrejtë me një tjetrin jo thjesht bashkë gjith çdo njeri me një tjetrin por në ato shoqëri ngjën që urrejtësh e përhapor edhe laksid me një tjetrin nuk kan dashuri për njëri tjetrin kan hasid ndaj njëri tjetrit dhe në të kundërt bashkimin saf siç ka thënë profesorrem ka thën mos mos e, mos u largoni që mos të u largoj ja. Allahu zemrën tuaj. Vëllai ka urdhëruar që të bashkohem, që të bashkohem me zemrën, vë vallahi po them kjo është e provuar. Vallahi është e provuar. S'ka u kam çelluar njëherë në Xhaminë e Profetit Sallallahu Alejhi Salam. Po them një ras ti është fare për të qenë në kësaj punës dashurisë zemrës. Se si vjen, me një nga ca gjë që ti dukon shumë fishta, por ato janë shumë të rëndësishme dhe kanë shumë gërtmëdhet me Allahu Subhanetauala. Edhe qellova qellova në saf me një person që nuk e ninjë fare. Mi po njerëzën me e Medinë, subhanallahu, janë mësuar nga që kalojnë shumë tonë edhe çau safin hy me safin nuk do të di fare, hyn 1 10 100. Edhe filloi po hynë njerëz një dy tre, po problemi është po fillon ta bëj rrugë, stëlem pasher ata, ta çajën safin dhe ti duhet të ishtël namazëve, duhet të pritë të kalojë një. Atë prit nëpërish namazin. Të bezdis shumë. Nitë bashko ka me këtë vllajën. Njitë ndër të fuqishëm, ai nga vetu nga, nga ime. Edhe e bën barikadë, ju mësoni ju se po falemi. Ata zonë të difare, e bën barikadë, dukën fort. Po dhe valla më ka hyrë një dashuri në zemër valla, nuk e një vefarës po mama. Një dashuri e papar. S'po pse do ndiej dashuri e kjo është një lloj 11 preqe që ka thonë pse është preqe këmbë me këmbë, ka ka një, një lloj djegë do çaut fund zemrën tatë. Se kupton ti subhanallahu, por i dëgoj Allah ta ka thonë, jo më kot kaj e -gler dhe glerë dhe qantë. Gjithë është në dheni selamet. Në tëmë, dheni saj kaj e -gler dhe glerë dhe qantë. Për në dhe nëse ne dëshërëm që mësë kemi hased njëri tjetërin, mësë kemi urejtin në njëri tjetërit, ta përhapim selamin të njëri tjetërin. Gjithë është tuk a të reguar Abdullah bin Amem bin Alas, radhiullohan huma, dhe ka thëmë, i ka në thëmë profetis sallallahu a sallam, Qin ya Rasulullah, qin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai an nas afdal? Je këtë dizë shumë i bukur. I kanë thon profeti sallallahu alaihi wasallam, kush është njeriu më i mirë? Që do të them, kjo është pyetje shumë pikante. Çdo njerëz për ne dëshiron ta di kush është njeriu i mirë që e thit i till. Kush është njeriu i mirë? Sa pyetje shumë pyetje e bukur edhe pa profetit sallallahu alaihi wasallam se ku u përgjigj do u përgjigjur tek kallupi por përgjigj ka dhënë përgjigje ka treguar për brondsinë edhe këtë të dyja zemra të djua fot kullu qalbin mahmum saduq lisan ka thon çdo zemër që është mahmum edhe që thot vetëm të vërtetën me gjunë vet do pyetniçë Mahmud, dashë shëpërin sa sahabët për vendosjen dhe un do ta them siç siç do të thotë vetinsha sallallahu alaihi ve sellem, ka thënë një sahabë. I thon sahabut duan Allahut të vërtësinë gjusë mëndesh, por çdo të thon Mahmud, zemër Mahmud. Tha çdo kush që ka zemrë të devotshme dhe të pastër. Fjala Mahmud junion rabet të thot pastërtie e zemrës, junion rabe. Mi busahut i, i kishin dëgjuar, mas nuk e dinin kuptimin e saj, thon çdo më thon që ti zemër Mahmud, i tha në të zemër e dhe voqme dhe e pasër në të cilë nuk ka asë gjunafe asë për dreci asë uretje edhe asë haset për muslimanët Në më thërë kush njërë një më i mirë është e që e ka zemër në pasër edhe gjuër në pasër e ka gjuër në pasër për gjeshtërës edhe e ka zemër në pasër për, pasër për dëshirës e gjunafe dëshirës këtë që për gjunafe për drecisës urejtet dhe muslimat dhe, dhe hasedit. Ky është personi me mirë. E si musit kërë personi me mirë, ku profetës Sama Veselen ka të rëguar për një person të tjil, ku e ka parë duke hërë, pas e ty në tej, i tha sahab dhe, ta shi do të vi një person për banorëve gjenetit. Për banorëve gjenetit. Këtu ka përshkuar, ka thënë kërë është personi me mirë, ku zënë hadith tjetër ka thënë që e ishë për banorëve gjenetit ka paj personë se një iftin njërë nuk, njërë i për njërë, njërë i thjeshtë pa këshë marra abdes, hyrë një gjami një ku të ditë në parë një 23 shkojë në dik një për sahave edhe që në moment të të të shikojë qa bëndë kjo qa avdërimi, këshë një gjithë dhe çantë që bëndë kjo njëri edhe së përhanë Allah nuk shikojë një në masë kushë e di ose një di, tjishë, një gjerim kushë e di po në gj Epujë ato njerëzit thotë kam dëgju tre dit rresh po fenon s'rëm thosh për ty që ti për banorun e Xhenedit ça bën ti çfarë punë bën ti keni punë domethënë i thotë e unë nuk bëni punë veçantë vetëm se unë thot sa herë që shtrim për flitur gjum thot e pastroj zemrën time thot dhe nuk më bën zemrën time urrëti për asnjë prej muslimanëve po as urrëta as asnjë sepse mos e mend vet dhe kjo është zemra ti që ne ka përshkur për vetë s'rëm këtu dhe ka thën që njeriu më i mirë është ai njeriu që ka zemrën e pastar zemër në dhe voqme edhe të pasër prej hasedit, prej urretjes, prej gjunakve. Gjërështu Profesët Sallem ka të rëgurë një hadit tjeter për, dhe më thënë, rëzikun që ka hasedi dhe dhe më thënë, qëfarë përët keqë i përë hasedin zemër në një rjëtë. Thot, të rësëmëtane buërre, thot Profesët Sallallahu Sallem, La yajtami'ani fi nar muslimun qatala kafiran thumma saddada wa qarab. Thot nuk bashkohen no zjarr nje musliman qe vret nje kafir dhe mupas ai qendron tek e vërteta, qendronuonte te vërtetë drejtimi te qellimit. Gjithashtu thot vazhdon hadith, wala yastami'ani fi johi mu'min ghuban fi sabilillahi fih jahannam. Gjithashtu thot nuk bashkohen no barkun ne broncin e besimtarit pluj rëu në rrugën e Allahut dhe tymi i xhenemit. Edhe treta, por përveçse në më, kjo është ajo që na intereson momentalisht, po dhe nuk bashkohen në zemrën e besimtarit, në zemrën e njeriut besimi dhe haseti. Nuk bashkohen në zemrën e njeriut besimi dhe haseti, për të treguar që këto dy janë të kundërta. Do të thotë haseti i vërtet është, është, është si puna e kosës, e cila kur hyn në zemër e kosit besimin, ose si puna e briskut që e ruan atë Edhe e lë besimin zerro. E lë besimin zerro. Allahu na uito. Yesoutrad transmeton Bomra Ibn Thaalabe radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka than njerzit do jen do të vazhdojnë të jenë në mirësi për derisa ata nuk kanë haset për njëri tjetrin. Po njerzit dhe vazhden në njene në mirësi për deri sa ata nuk kanë hased për njëri tjetëri. E këtë regon që hyrja hasedit në një shëqëri e shkatron shëqërin. Edhe si e në të djitët kësijat. Edhe hasedi ka varë shumë njërës. Edhe të regon një isërri, një një, një sëri, që kanë dogëmë në para, qështën e hasedit. transmeton Amr ibn Auf radi Allah anhu dhe ka qen për ytyrë njerëzve që kanë marr pjesë në, në luftën e Bedrit me profetin sallallahu alajhi wasallam ka treguar se profeti sallallahu alajhi wasallam dërgoi Abu Ubayde ibn al-Jarrah në Bahrein që të sillte pasurinë që i merresh taksa që merresh mosbesimtarëve mësë të Bahreinit dhe erdhi Abu Ubayde dësoni pasuri nga Bahreini. Dgjuanë një farad që erdhe buubejtë dhe kishte sjell pasuri. Edhe atër dolën, dolën në farat, ishin të varfrë, ishin njerëz të varfrë. Dolën në farat, namazin sabahun me profetun sallam, edhe kur profeti profetun sallam dhe u largua, ata dolën në paradis, i dolën përpara profetut sallam. U bucisën me profetun sallam kur i pa dhe u tha unë mendojtë të se ju të keni të gjua që ka ardhe bubejde edhe ka selë me vete pasurin nga bahreni thënë pojë dhe gërë allah tha ju përgëzoj tha që do të vjapë tha përndaj shpresoni ate që ju gëzonjua tha se pasha Allahun shë vallaj kjo shë ja pasha Allah nuk kua kam frike për e varëfërisët pasha Allah dhe nuk kua kam frike për e varëfërisë O lazeri i Apollon nuk e, nuk ka ka frikën njeriu vetësti nga varfëria e parë, me dy kafshata buk, por nga pasuria. A shikonin sot se ku i vjen katandicesun sot? Për hir të një karrigeje, për hir të një posti, njeriu shkon heq me ekran. Për hir të një dynjare të qelbët, për cilën sa i nuk do marrë vetëm se disa kafshata, me paset do vdesi, do iqi, ai shkon edhe as gazit të lejë shumë gjë nga fënjeti sakrifikon një ditë, 2, 3, 4, sakrifikon këtë, këtë, këtë, këtë, këtë, këtë, këtë, këtë, këtë derisa të i si ngjerë nga feja e tij vetëm se siç mund të i si ngjerë një personin që ka veshur një rrobë të, të dukshme që simbolon asgjë. Kshu i ngjerë të njëriu nga feja e tij, një rrobë të dukshme që nuk i mbulon asgjë, por ajo thjesht ka emrin rrobe, që ai thjesht quhet vetë të musliman, sepse dynjaja e ka shkatarrur të gjitha. Fot Masha Allah, nuk ka kan frikën nga vânga vfrija thot. Por ka un friktos se do t'ju hapet dunyaja thot. Si çu është hapa aty që kanë gjen përpara jush. Dhe do bëni garë me njëri tjetrin, siç par e bën ato përpara jush, do do të shkatroj. Se do shkatroj. Se po bën garë me njëjti, dhe do ken haset njëri tjetrin, do po do hasën një tjetrin, e rruajtën fen të e tyre. E rruajtën fen e tyre. Të dhe në sot bëjmë gara kushë e kushë të marë posë më të më dhaja, kushë e kushë të marë më shumë pasuri, kushë e kushë ketë më shumë këllara më të gjatë. Më tëmë? Së pa në da. Dhe harruam që profetis së nëlloj nëllë, ka që njëri shumë i thjesht, nuk mori nga dënjajën zja, asë bubekri, asë omeri, asë othmani, asë liu, asë njëri zë dëvoqën për së tyre, po rëmi aftuan me kafshatën e gojës, im jefton të që tjetonin dhe të shkonin të kallahu gjithashtu për qështën e hasedi dhe i zhja në trasmetuar dhe fjal nga djetarët fjal të vyra shumë të dobishme që bësejtë në shahatë të janë dobishme dhe për ne thotë muhali nuk ka ndërë cilësi të këshia ndërë cilësi thotë që është me drejtë sa hasedi që cilësi e keqë për është dretë që është cilësi që ma drejtësi Vetë cilësia është shumë e drejtë. Atë që është e keqe. Thot sepse hasedi e vet hasetiu para se të arrijë tek ai te tjetriu tjetër, që ka hased. Domthon dhe hasetciu, ky është hasetciu. Ky tjetër është personi që ka një mirësi. Dhe hasedi thot për par, në vet përpara hasetciu vet, nga urrëtia e madhe që ka fillon ai, domthon mendon ditë më ato ditën, ç'ti bëj ti personin që ta ti bëj keqet, ç'ti bëj u thon dhe këvua nëjë shumë, ku se ti dhe shmërështë që dhe shërhatë. Ta leka dhe në djetarët që së përkha nuk ka një cëtësi më drejtës e hasedi, fillon me personin që e ka edhe e shkatronë, edhe e vretë, ka haset edhe e vretë. Vëtës me vërte. Gjitheshtë do të të të mahuja rradiallanu, gjithë dhe personin mund, mund t t kënajsh, të arrish, mund të arrish ka njësin e ti të kënajshët të përveç hasetqiu, thëtë. Sepse haset as cilës do krahet vetëm momentin kur ti mos e ke vetë mërësi. Për këtë Allahu subhane ve tere ka treguar, fot intusibkum hasanaton tasuhum wain tusibukum sayyatu yafrahu je biha. Fënë se ju bën një mirë për Allah, ata ata mërziten, shitsohen. Dhe nëse u bën një keq, ata gëzohen me të. Do të thotë kjo cilësia dhe, e kafirëve, fatkeqësisht, kjo është cilësia edhe e një numri për muslimanëve, për mos thënë që ata janë shumë Allah o mos i shtoft Cilë thi, të cilën Allah o ka tërgujë për qafirat Intu sëpë kumë hasënë të në të so O mojnë të sëpë kumë sejë të jë fraho biha O intu sëpë kumë sejë të jë fraho biha Dhe ka thënë Allah dhe nëse ju bëni durim dhe tërgunit dëvojën Nuk ju bëndëm juve Hilët dhe Mashtrimet e tyre, atyre personat dhe cilën ju kanë hased Atyre personat dhe cilët Gëzohen kërjuve u binde i keqe Dhe hidhëron kërjuve u je pa londë e i të mirë Thotë omej Radilanu Në shdëmi nësi që ka vendosër Allah në tok Ka bërë gjithashtu për të edhe një hasët qi Për shdëmi nësi që ka vendosër Allah në tok Ka bërë për të gjithashtu edhe një hasët qi Për të rëguar dhe mëndën që Hasej dhe shumë i përhapur të kënjërzit Kurse e budardha Radilanu Nga të regon Një për një lacheve Që e ndimojnë një rrimë që largohet nga hasedi Dhe të rudë nga hasedi Kushtë kjoj lache? Kjoj lache e lache i vdekjes E më të vërtet Subhanallah Profetës Salim ka dhe më vdekjen E këthi umin dhikri Hadhim i ledh dhat Thotë përkujtojnë i sa më shumë Shkatarruesën e kanajsive Përkujtimi vdekje Shkatarruesën e kanajsive Mirë për fatkesi e më vdekjës e dikush është ne e profitojmë vdekjen e çdo njeriu vetëm vdekjen tonë nuk e profitojmë. Domethënë ne jemi gatë të profitojmë nga çdo person tomut që ka vdekur duke filluar nga të parët e fundit të familjes të, të tu. I profitojnë të gjithë. Vetëm vetëntasë profitojnë dot në do tu, nuk nuk ta pret menden duke sigurisht shumë larg, shumë larg. Është diçka e harruar, harrohet fare aq largës sa harrohet. Nikë ko që e mundet shumë afër. Dhe kjo është ajo që do të profitojë më shumë. Fa tabuddar dilla nu ai personi i cili e përqiton shumë vdekjen ë largohet prej tik gëzimit i tij dhe paksohet tek ai hasedi i ti. tij. Në vajcë për përqiton shumë vdekje nuk ka haset njeri sepse pra, ai e di që provendimi i tij është vdekja. Doar për Allah dhe për llogari, asa ka mund të hasedi, ka mund situata koi Allah subhanahu wa taala. Donë kjo tregon që një për ilaçeve të mira, shumë të dobishme është përqitja i vdekjes. Në përqitjen e vdekjes vlezë vjen kur njeriu shkon i vizvon varrezët. Pukiton a hiretin Se qurëshin sahabën në një i tjetën dhe thoshin E janë i të besëm një orë E janë i të besëm një orë Ata pukiton a hiretin Ato jetën që ne kemi të gjuar Ata i rri për sërisin I thoshin I rri kujtonin për dit Sepse për ato Ka në mu shumë në vojnë një një Se për të gjitë jetër A shumë si rri pukitonin dhe dinare Dhe dhe dhiremin, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe armiku, miku, tjetër me ra, pasuria, paradhe, makina, gruja, burri, shpia, katandia, ata pukitojnë në hiretin, vdekin, pra ne i dhe ishin më të rrujtu nga hasedin dhe nga gjithas mundet e tjera. Hasen el Basri, Allah me shëroft ka thënë, e tregon gjithashtu një përjetyre ilaqeve të dobishme për qështën e hasedit. Thotë Hasen el Basri, o bire ademit, Përse e ke hasit vllain tënd? Nëse ajo që i është dhënë atij i është dhënë për ta nderuar atë, atëherë apo ke hasë ti atë që e ka nderuar Allahu? Dhe nëse ajo që i është dhënë atij nuk i është dhënë për ta nderuar atë, apo ke hasë ti një person që do të shkojë në xhenem? Domthon, për të siguruar këtë gjë, Allahu subhanahu wa taala kur jep një mirësi një personi, dy dy mucsika Oja ka dhënë të mund të nisi që të ndëroje të, të dhe marancajt afusin xhenet. Edhe kë nuk e takonin besimtarit mirë që këtë haset një person, t'i cili ka dhënë Allahu një mirësi, marancili të as probleme në xhenet. Këto takon besimtarit. Sepse Allahu do të mirësi të këtë person, dhe do të person që ka këtë mirësi. Si një person më që ka mësuar Kur'anin dhe i fal namaznat vetose ose zbaton atë, të, të kesh hasi, pse Allahu ka dhënë kti. Normalisht një person që do Allahun do ta drejtë person e ta do një punë bën ai. Nëse pretendon se do Allah më të vërtetë, nëse një person që ka haset këtë lëmirsië, ai është amiku, armiku i Allahu subhanahu wa taala, armiku i mirësisë së Allahut dhe i ka deri ti. Por ne thotë nëse ja ka dhënë Allahu për ta nderuar për çka i haset, dhe nëse ja ka dhënë Allahu për ta poshtruar, atëherë ti dëshiroin që Allahu e mëdhuruar të të japë ty një diçka të tillë, dëshiron të bëjësi punën e ti, ty në xhehem, normalisht nuk ja vlen. Mënda dhe njëriju që ka logik E me nuk të legje edhe e kuptojnë që nuk ja vlenë Që njëriju të kësë haset Askant E përët një person Hasanër Basri i thot A ka mundësi besimtarë që këtë haset I dhe Hasanër Basri Tha Sa shpet që i harroë dhe fmitër Jakupit Sa shpet që i harroë në finër Jakupit Ata dhe finër Jakupit Shë besimtarë kështë, besim kështë haset dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të Në mendje ta, u bën me më, më baba. Sa shpejt që i harrova fëmijët e kupit dha. Jo më ndonë ku ata. Por tha, sezona e tha, i dha ylloi sitush rregulli shumë bukur asaj me basteri, ti personi ta kshom. Por tha, un po të këshilloj që ti ta fshehësh ata. Fshihen të zemrën tënde dha, dhe mos e shfaqsa sa i nuk të bën dëm dha, përderisa ti nuk e shpreh atë me gojë dhe nuk vepron me dorën të tënde. Kërëse i bëmë të imi e ka të një fjallë shumë bukur, për që që që se hasedit e thotë. Ma khala gjësë edhe minë hased. Thotë nuk trup ka trupë që nuk ka hased, thotë. Kështu ka të thonë? Dhe se ku me thonë që djikë kanë, mund të bjerë hasedi. Dhe kjo nga të më shetani. Por, o lakin në lkeri me ju këfi, o lëi me ju bdih. Njëri për thotë njëri u i mirë, e fsheh, kërëse njëri u Të mirët keqi, do ky është tani një diç që më gjykon dhe që s'më gjykon. Tahet shytani fillon farë të kesh haset. Në besimtar i fsheh dhe thon ta ta mbledh, ta zhduket, ta largoj. Dhe heqë moku, ai fsheh, dhe, më përsh, dhe heqë alohë, kusari keqë, kusari keqë, e mposht, e heqë nga Allahut. Kuse i keqi, kuse i keqi është shfaq. Dhe ky postai meriton gjynafin. Thotë çdo trup ka haset, por i miri e fsheh, kurse i keqi është shfaq dhe për mësuzjetën shumë, po të rëgën një histori, edhe përse fjallit janë të shumë dhe dietarën jënë hëllë për Hasedin, një historit lezeshme që ka të rëgër një për dietarë, thot, i ishte një bur, i cili ishe bende një mbreti. Shkonte, i, i, në mundoni, i vishte këpucët dhe si dhe mime të i fëllë, i së fjallit mija dhe i thosht e mbretit këshu gjithmonë. Sa e i vishte këpucët, i thosht Tregohu bujar me atë që tregoni mirë me ty, sepse ai që tregoni keq do të mjoftojë keqja e tij. Thotë tregohu bujar me atë që trego, tregoji mirë, mirë me atë që tregoti mirë me ty, sa ai që tregoni keq do e ja të mjoftojë keqja e tij. Ja thoshin gjithmonë këtë lojë. Sa i bëste buja thoshte lojë çale këy personi mretët. Edhe e pa një person dhe e pa edhe i hyj Zilia, i hyj haseti që çfarë gratë kanë ngritë mbretë këy sa e këshillon mretë pse është Shëpëtoj e këshëllonë dhe mëreti e gjënë fjallë Në mëra pasë të dhe gratë të mëreti Edhe hyri hasedi Edhe shkojtë të mëreti dhe i tha A i personin cirit i veshë pusë të ty Ka thëmë për ty që ty të dhingoj e rëtkeqe <laughs> Edhe i tha mëreti Po mire, si me vërdeton të dhe gjëje I tha shkojtë tjirë, tha Dhe kur të afrojtë pranteje, tha Kur të afrojtë pranteje Shikojtë, dhe pa e vërë i dojtë Të gojn Dysa i thonë nuk, nuk nuk të tund vetë, Dysai tha nuk dëshronda që të, të, të marrër nga gojë otë, prandaj ta mund të lëgjë. Atëre e thiri këtë shërbëtorin mbredet, tha, personi, e bretit. Hajrëso për drejtë, këtë personi, Hasdziu. E thiri shërbëtorin e bretit për drejt, i vuri në ushtim që kishën shumë hudhra. Kishën hudhra. Hangën, po di deshë që njëri i thjeshtë, një i pa djallëzi. Ton spalla. Sinor Allah, sikun sinor Allah. Po dalzi. Edhe Haj ku shkon te mbreti? I thot mbreti, ngrypo atoulla foto ku do të them një lav, këtu pran. A foto aty ne vendos dorë këtu të sepse kishte hallon që mos i vinte herë hudhrave te mbreti. Kur kur e pa mbreti që e bërti që i tha ai personi, tha që vërtet, kjo e vërtetë që tha. Edhe ç'boi një shkuti një letër. Por fatishem mbreti ku shkondi letra vet, ja dërgon te tyre punojnë së vet shunë letër gjithmonë vetëm për dhuratë. Domthonjë që shunë merr je në këtë jep i kaçë dhurat final. Këto do të ndornë vet. Nëse kurdon të ta shkonte të shkonte të tjerëve. Kurse këtë herë ngaj natë shumë një person shkroi me dorën e vet. Po pa i thon këto çfarë shkroi. Shunë letër, një për punojë zoti merr të tha vrite në trup, më më të dhe mbushet trupi, trupi thot me kasht. U tho dhe mos silltu. Këti personit. Kë mbyll nga që kishim thosur gjithmonë që me këto letër një dhuratë mbreti Kujtosi i zgjurat, shkonu në shkolën e Hazitit, i dukojmën, i do poshtë ku i marrë dhuratë që më ka, më ka prindur mbretë, më ka dhurë. I do zgjasë çupë më buqë dhuratë. A këy me bujarime, njerë i thjeshtë, mirë thon merr, or thon merr. Suav. E më or ai po në Hazitit shkore atje, tek tek, -tek e zoncë mbetet. Kur shkolti hapaj, i thotë këtu thon më do të të vras, thotë. Si do rrazni, nuk ka dëruar jo, diollën, ka dëruar vetëm mbrasën. Por e dëroi edhe se të sledas, më medjë, ka dërmu, më bënë ka dën diku tjetër thaa. Pa ima ka dëruar mua. I thao, "Para e shkopit mrendën, sepse s'e por nuk e hetër." Fa nuk ka mundësi ta plus mrendën, unë nuk e pyz mrendën apartime, unë urdhrova mua dhe unë, ata bënë se bënë, s'ka mundësi ta. Bravo, e hojë çava atë. Këto atë shpëtojte me dhe, është bëmuë çuditë. Jo po ti do, ç'niku. Nuk i ke ti thotë ti thotë Ja të dun rrugut sot, domethënë doli, ndoli këy një person përpara, ai personi e tregoi Filani. Edhe më pyete çeke të rrethash, kam një dorat nga mreti, thon. Ë, thamë buallun e dhashë ti tha. Unë përsërisht thon, tha shikoj, thonë, unë tha ke shkujtu letë që do të vrasi ty tha ai. Ai punoj siim tha. Sepse ë ky personi thamë tha, ai personi thamë tha për tyza që ti ke as në për mua që më vjen gojer te keqi, tha s'është vërtet tha. Nuk kam thënë gjë diçka tilla. I tha mërit vëmir, "Pse tha, adita, gore, tha sepse a dita e mbyllë gojën?" Tha, "E mbyllën sepse i dota të ndaj ujëshimin që kishin shumë hudhë dhe zësha i t'i vin nga goja më e keqe se këtyu tha." Tha, bërtejn, "Tha vërtet do tha, e ngritën një herë mundën e vetë më mirë dhe o dorata edhe i tha atëherë tha, "Që ka vërtet fjala e jota tha. Bëj mirë të gjitha atij që të bën mirë tha, sepse të keqit do mjoftë e keqja vet." Në vend të vërtet subhanallahu, të keqit mjoftë e keqja vet, subhanallahu. E mori hasëçiot që meritonte. E mori hasëçiot që meritonte, gjithmonë vonon hasëçint. Dëmane atë që meritojnë të kënë Allahu Subhanu Wa Ta'ala Kusët të mirët janë atë që e tërgojnë Dëvotëshëm dhe durushëm Në ata do kërtojnë kënë e si në Allahu Subhanu Wa Ta'ala Lusë Allah në më dhëruar Që në ruaj ma hasedi Nga smunë e ndyrë Në e pasër zemë atona Dhe bëj për njerës në më të mirë Allahu a shpëlejtë në mirë atë gjithë Për njëmi